Bismillahir Rahmanir Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema Mwenye kurehemu. Amin. Amin. Wal Kitabil Mubin. Naapa kwa kitabu kinachobainisha. Inna jaalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aki sisi, tumeifanya Qur'an kwa ki-arabu Wa inna hu fi ummi il kitabi ladayna la, la hakim. Na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yali o kukwetu ni tukufu na yenye hikma. Afanadribu ankumu safhan an kuntum qawman musrifin. Ye, yeah, tu-wache kukumbu kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa kafiri. Wakam arsalna min nabiim fil Na manabiim wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani. Wama yatihim min nabiim ila kanu bihi Na hawajii nabiyo yote ila walikuwa wakimkejeli. Fa ahlakna ashabda minhum batushan wa mazama thalul awalini Na atuliwangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wau Na wa watu wa zamani umekushapita Wala in saaltahum man khalaka as-samawati wal-arda layakulunna khalakahunna al-azizul-alim Na ukiwauliza nani alieziumba mbingu na ardhi bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subul lanlakum tahtadun Ambaye amekufanyieni ardhi kama tandiko na akakufanyieni ndani yake njia mpate kuongoka Văd că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că am văzut că kwa WALLEZI KHALAKA LAZUAJA KULLAHA WA JAALA LAKUM MINAL FULKI WAL ANŠAMI MA TARKABUN NAMBAI INDIYA LIEOUMBA KATIKA KILA KITUJIKI NA DUME NA AKAKUFANYENI MERIKEBU NA WANYAMA MNA WAPANDA LITASTAWU ALA ZHUHURIHI THUMMA TADHKURU NIAMATA RABBIKUM IZA STAWAITUM ALAYHI WATAKULU Watakulu subhana Lazi sakhara lana Hatha wa ma kuna Lahu vizuri Migongoni mwao Kisha mkumbuke neema Zamulawe numlezi Napoka sawa sawa yo yao na mseme Ametaka sika liemfanya huyu atutumikie Na atusingeliweza Kufanya haya wenyewe Wa inna ila rabbina la munqalibun na hakika sisi tutarudi kwa mola wetu mlezi waj'alū lahu min 'ibādihī juz'an innal insāna na wanamfanyia katika waja wake fungu wa hakika maladamu ni mtovu wa fadila ali Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illa Allah Surah Az-Zukhruf imetariam kwa harufi mbili za alphabet na ikafuatia, kwa poteja Purani, na kueleza chao chake kwa Mwenyezi Mungu Kisha sura ikaingia kubainisha msimamu wa wale wanaozifanyia maskhara risala za mitume wao na ikazileta dalili nyingi za kuthibitisha imani ya Mwenyezi Mungu pekee. Na juu ya hoja hizo wao wakamzulia Mwenyezi Mungu kuwa anawashirika na wakamfanya kuwa ana watoto wa kike na wao wana wa Na walipuishiwa na hoja wakashikilia mila za baba zao. Kisha sura ikasimulia kisa cha Ibrahim Na ikafuatiliza kule kuyaona makuu makafiri wa maka ya kwamba Kur'an ili teremka juu ya Muhammad wale siteremke juu ya mmoja katika wakuu wa miji yao miwili. Hayo ni kama kwamba wao ndiyo na wanya fadhila za mwenyezi mungu. Na mwenyezi mungu alikuisha wagawia maisha yao ya duniani kwa kuwa wao wenyewe wameshindwa hayo. Kisha sura, ikafibitisha kwamba lau kuwa siku chukia, wasija watu wote wakakufuru basi bila ya shaka, angelimpa kafiri starehe na mapambo na uzuri wote wa duniani. Kadhalika sura, imebainisha kwamba mwenye kupuza haki, mwenyezi mungu humsalitisha na shetani amongozi kwenye mangamio Kisha, sura imesimulia kisa cha Musa na Firauni, na alivyogurika Firauni na wake, na yaliomteremkia Firauni na kaumu yake ya mateso ya Mwenyezi Mungu na hayo akafuatiwa kutajwa bin Mariamu na kwamba yeye ni mja alienemeshwa na Mwenyezi Mungu na akawaita watu wende kwenye njia iliyonyoka na baada ya kuonya kwa adhabu ya siku ya kiyama itaiyopata walio dhulumu na kubashiriwa waumini kuwa watapata pepo ambayo ndani yake macho yao yatatua Sura inahitimisha kueleza kuwa ufalme wa mwenyezi mungu mene ya kote Na hao waliwa shirikisha nae wa Basi ewe Muhammad, wapuuzi mbali na useme salam Watakujajua Hamim, imeanza sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamkwa kama ilivyoade ya Kurani Katika kuanzishia sura nyingi kwa harufi kama hizi Mwenyezi Mungu subhanahu, wa kukurani, na eleze ya wazi, ya ya kusanya katika mangu ya tikadi na hukumu. Hakika, sisi tumejali ya kurani, Arabu Arabu kiarabu, ili mweze kuelewa umujiza wake, na mweze kuzingatia maana zake. Na hakika hii kurani, ili othibiti katika lawu mafufa, uba, uliohifaziwa, ulioko kwetu, bila shakai na chia uchayu, Naime pango kwa mpango wa hikma katika mwisho fasihi vitabu vyote vya mbinguni asili yake nayo Mwenyezi Mungu katika ujuzi wake watoke azali al-ilm la azali au bauluhifadhi wa Allah al au wa asil yamandiko kwa sababu ya kuwa vitabu vilivyokuja zamani ikiwa Taurati Zaburi Injili na kadhalika Vili kuani nivya muda fulani, na kwa mataifa fulani, basi haikuwe dharura tharura vibaki kwa usafi kila neno lake. Ni makusulio yake tu ya bakie yali ya msingi. Ama ulipofika wakati kudumisha ujumbe wa mwenyezi mungu kwa zamazote na kwa watu wote ndiyo ikaja kurani ambayo imiafafiwa kila neno lake. Na ndiyo siri ya kuletu wapaluga kiarabu na ikalimdu wapaluga ile. Hiji ya kukua itatarjumiwa katika lugha nyingine msozano wote unaotokea unarejezewa kwenye asili ile kiarabu ambayo haikubadilika hata chembe wala haitamalilika mpaka siku ya kiyama Huo pekee yake ni muujiza ama vitabu vya Biblia ni kama maji yaliyotimbuliwa na ngombe mpaka kwenye chemchemu yake chemchemu ya Qurani haikutimbuliwa Ija pokuwa wanyama na watu na weza kujua manji yake hukuchini. Kwenye kitohu chachemchemu hakugusui. Huko ni kwenye kurani hiyo ya kiarabu. Safi kama ilivyo kwenye ubao liuhifaziwa. ye tukupeni muhula, tuwachumu kuteremshieni kurani, kukutupilieni mbali. Kwa sababu ya kupita kwenu mipaka ya ukafiri juu ya nafsi zenu, hayawi hayo. Kwa kufuata hukumu ya kulazimika na kwenu na hoja Na si, tuliwatuma manabi wengi Kuya mataifa yaliyotangulia, Basi ya ajabu kitu kumtuma mtume kwenu Wala hawaji mtume yoyote Kwa kumbusha hakila huedelea na kufanya maskara Basi tuliwateketeza, waliokathimisha, waliotangulia Na hao walikuwa wamewazidi makafiri wa maka kwa nguvu na ushupavu basi wa hawa na ujambari wao, na zilikwishe tangulia katika Qur'an hadithi za ajabu za watu wakale, za kuwafanya wenginewe wazingatie basi enyi mnaukanusha wa zingatie ni. nani na apa, ewe mtume ukiwauliza makafiri nani aliyeziumba liyeziumba mbingu na ardhi bila shaka watasema kuyajibu hayo mwenyezi mungu ndi ya ambaye anasifika kwa hakika ya mambo kuwa ni mwenye nguvu, na mwenye ujuzi ulioenea. Ambaye amekufanyeni ni mipahana palipotanda ili mweze kukahumu na mjitumilie na haka ndani ya njia mnazozipiti mnazuzipiti ya, ya kadeka safari zenu mpate kufikia mtakako. Na ambaye alia maji kwa kasi ya haja kutoka mbinguni nchi kavu isiona mimea kushoisha kama huko, ndi hivyo mtefufufuliwa kutuka makamurini kwenu, kwa ajili ya isabu, basi ya waje mna kukata, na ambayali ya kumbie namna zote za viumbe, haka bifanya hafi vyombo vya baharini na nangamia kuwane vipando katika safari zenu, kutimiza haja zenu. Ili mtulie juu yao, kisha mkumbuke kene maza mumba wenu na mlezi wenu Kwa kufifanya hivi vikutumikieni, mna kutulie juu yao Na kukwathimisha kule kufifanya vinyonge, kwa njia ajabu Na kutambua uwezo mliowezeshwa wakufi limiti na Mseme, subhana, ametakasika alimfanya huyu au hichi Kwa dhalili, kututumikiana sisi wenyewe, tutingeliweza kumthalilisha Na hakika sisi si, ni wenye kurejea kwa mumba wetu bada ya haya Ili ya kila mmoja kwa liyo ya yake Na makafiri wa shirikina wame mwenyezi mungu subhana Hu katika viumbe vyake Mwana wakami kuwa ni seme nafsi yake Hakika mwana adamu kwa kitedo chake hichi Hadi amepita ukumu katika ukafiri wake na upiza wake wazi